Hosszú autótom, Kárter könnyedén lefegyverezhette volna smith mert annak épp elég gondot okozott a vezetés. Görcsösen két kézzel markolta a kormányt. Rók többször is majdnem elnevette magát. Ilyen kezdőkkel dolgozik palatti? <gül> Csak elő kellene rántani a pisztolyát. De sem tette meg. Ha megtudja, hol tartják fogva kimet, minden sokkal egyszerűbb lesz. Ezért többször kezdeményezett beszélgetést az építésszel, Azonban semmit sem sikerült kihúzni belőle, így hát lemondott a szökésről, hiszen egyedül sohasem találja meg a rejtek helyet. Egyetlen dolog nyugtalanította, a pisztoly. Ha megbotozzák és megtalálják nála, az esélyei nullára csökkennek. Hallgatásba merülve értéken Rock City első házai. Mindjárt ott leszünk, törte meg a csendet a vezetésbe láthatóan belefáradt Smith. Alig várom, hogy megszabaduljak magától. Carter nem reagált. Túlságosan az útvonal megjegyzésére koncentrált. Később talán egyedül kell megtalálnia. A város központja felé közeledtek, de Smith még a fő utca előtt balra kanyarodott. Ismeretlen elővárosba jutottak. Az utcák mindkét oldalán hatalmas kertekkel körülvet hivalkodó villák magasodtak. Elők, előkörnyék környék, az óra alatt Carter. Az autó díszes kapó előtt fékezett. A sofőr kétszer dudált a erre, mint a kísértet nyitotta volna, kitárult az ajtó, szabaddát éve előttük az utat. A kocsi meglódult. Mögöttük újra becsukódott a kapu. Nem is kertbe, inkább egy hatalmas parkba jutottak. Az út gondosan nyírt bokrok, díszfák között kanyargott. A ház, amely előtt megálltak, széles homlokzatával, díszeivel, a 19. századi földi kastélyokra emlékeztetett. A szemlélődő csupán azt tarthatta furcsának, hogy minden ablakon rács sötétlik. Megérkeztünk, szálljon ki! Parancsolt utasára Smith pisztolyával nyomatékosítva szavait. Fegyveres férfi lépett ki a házból, morózusan végigmért az érkezőket, és barátságtalanul odavetette smith -nek. Kit hoztok ide már megint? Majd később elmondom, Palatti nem hívott föl? Nem. Pedig azt mondta, ide szól. Különös meg a vállát. Ez itt a fogjunk férje. Zárt be a nő mellé. Palatti utasítások. Én aludni akarok. Kutyául elfáradtam. Feküdj le a többit, majd elintézem. Bólintott a férfi, majd odaintett intett kárter. Jöjjön. Rock szó nélkül engedelmeskedett, nehogy magára haragítsa a fickót. Talán megfeledkezik a motozásról. Hiheti azt, hogy már megtörtént. A bejárati ajtótól balra lépcső vezetett lefelé. A házból hangfoszlányok jutottak el hozzájuk. Úgy látszik többen is tartózkodnak az épületben. Hosszú pincébe jutottak, szabályos börtönnek látszott. Két oldalt bezárt ajtók sorakoztak. Álljon meg! szólt rá a férfi az egyik ajtó előtt, és elektronikus kulcsa kinyitotta az ára. Szűk cellába lépett, ahol csupasz villanykörte világította meg a szinte minden helyet elfoglaló asztalt, szekrény, széket és ágyat. Kim! Az ágyon feküdt, s mint aki jelenést lát, tágranyit szemmel merett a férjére. Az őr szó nélkül rájúzárta az ajtót. Már a léptei is elhalkultak, mikor a lány boldogan felugrott. Aztán arca egyre rémültebbé vált. Rók, tényleg te vagy? Már úgy vártalak, annyira féltem! adarta egy szuszra, s a férfi karjaiba vetette magát. Carter szorosan magához ölelte, s hosszú percek elteltéve tudott csak megszólalni. Kim! Nincs semmi bajod, nem bántottak? Mivel tudod Palatti csalni? Hozzám sem értek, Ró, nyugodj meg. Ez a Palatti felkeresett, amíg te távol voltál. Azt hazudta veszélybe kerültél, és csak én segíthetek rajtad. Ezért jöttem vele, és ide záratott. Ró, mit jelent ez az egész? Carter fáradta, leült az ágyra. Kim is mellé telepedett. Mindent el fogok mondani, most az a fő, hogy megtaláltalak. Már csak innen kell kijutnunk. Meséld el most, kérte a lány, és megsimogatta férje kezét. – Majd kitaláljuk, mit tegyünk. Békert akarják veled zsarolni, lemondásra kényszeríteni. Kím felindultam felpattant, és idegesen járkálni kezdett fel alá. Lassan erőt vett indulatain és így folytatta. Elhallgattam előtt, hogy felismertem békert, amikor az a televíziós beszédet tartotta. Úgy meglepődtem, egy fogoly, aki megtalálta a menekülés útját a hádészról, aztán meg önként visszatért. Ennek csak is nyomó oka lehet. Gyere ide kim fontosan meséld el, mit akartak tőled. Magabiztos, szakállas férfi elé vezettek, kezdett bele a lány. Jól gondolod, Pékert akarják zsarolni. Szerintük apám megbízásából jött vissza a hádészra, ezért fontos neki, hogy velem ne történjen semmi baj. Szabadon engednek, ha Baker visszaadja a megbízását, és a nyilvánosság előtt lemond hivataláról. Erre a következtetésre jutottam én is. Carter gondolkodóba esett. Még most sem mondhatja el Kimnek a teljes igazságot. Ha esetleg lehallgatják a beszélgetésüket, mindennek vége. Hiszen Palatti egész idő alatt azon gondolkodott, hogy megértse az összefüggést. A kérdés csak az. A behemót mire jött még rá? Nem beszélve arról, hogy semmi kedve napokig ebben a cellában ücsörögni. Abban bízol, hogy béker elfogadja feltételeiket és hagyja magát megzsarolni? Igen, különben értéktelen túlszokká válunk. El tudom képzelni, mit csinálnának velünk. Nem béker a fontos, meditált Carter. Én állok palatti útjába. Ő téged akar. De én gyűlölöm, rászkodott össze az undortól nem hiszem, hogy ezzel különösképpen törődne. Mindent ki fogunk deríteni, Kim, de először innen kell kijutnunk. Jobb lesz, ha most alszunk egy keveset. Honnap szükség lesz az erőnkre. Kim megértően bólintott a férfi elcsigázott arcát látva. Lefeküdtek, s végre újra együtt megnyugodva aludtak el egymás oldalán. Carter dél körül ébredt. Körülnézett. Kim az asztalnál ült, és őt figyelte. Ki magad? Én már egy órája fent vagyok, itt a reggeli. Éhes vagy? Olyan a kiszolgálás, mint ez szállodába. Mit kaptunk? Erőször kell föl, te államszuszék! Az őr hozott vizet a mosakodáshoz. Lábúj hegyen járt, nehogy felébresszem. Igen, csak udvariasabb bánnak velünk. Vajon miért? Mert szükségük van ránk, válaszolt Kárter, miközben kikászálódott az ágyból. Percek alatt megmosakodott, megborotválkozott, aztán előtt reggelizni. Carter érezte zsebében a pisztoly súlyát, és ez biztonságérzetet kölcsönzött neki. Nyílt az ajtó, a tegnapi őr lépett be a szobába. Megreggeliztek? Maradjanak, ahol vannak, látogatójuk érkezik. És semmi meggondolatlanság, parancsot kaptam, hogy egyetlen gyanús mozdulatra mindkettőjüket lőjem le. Megértették? Alig, hogy elhallgatott, vékony, bajuszos, jó kinézetű, mutatni elegáns úr jelent meg az ajtóba. Csak szemei árulták el kitrejteget ez a megnyerő külső. Arogancia és uralomvágy, csillogott bennük. Rövid leszek, szólant megköszönésre sem méltatva fogja őt. Béker kormányát megdöntjük, a hatalmat új emberek veszik át, és ebben maguk fognak segítkezni. Ha megteszik, nem lesz bántódásuk, hanem meghalnak. Először maga, Carter. A felesége kicsit tovább fog élni. Megértettek? Kérdezte, természetesen nem azért, mert kíváncsi volt a válaszra. Carter tudta. A férfi komolyan gondolja, amit mond. A hádész már nem az a bolygó, ami volt. A törvények itt szigorúbbak, mint a földön. De mi majd gondoskodunk arról, hogy újra teljes legyen a szabadság. Mindenki úgy élhessen, ahogy jól esik neki. Ahogy magának jól esik. Így gondolja? kérdezte Carter. Ha magának így jobb, akkor igen. Magukra bízom a döntést. Csatlakoznak-e hozzánk vagy sem? És bizonyára Palatti lesz az elnök. A férfi ajkán megvető mosolygulkál. Ugyan Palatti jelentéktelen senki. Ne számítsanak rá. Segít nekünk, ennyi az egész. Majd kap valamilyen állást. Talán ő lesz HD szíti Nem is tudtam volna elképzelni nála alkalmasabb embert erre a posztra. Ironizált Kárter. Van még valami? Alkalomattán befogjuk a pofáját, Kárter. Most azonban sajnos még nem tehetem meg, mert a főnök megtiltotta. Még szükségünk van magára, de különösképpen a feleségére. Ma este televíziós élőadást rendezünk. Az egyetlen adó, amelyen sugározni lehet, a kormány tulajdona. Békernek el kell fogadnia a feltételeinket, különben elveszett. Mivel magukat, akkor megöljük. Búcsú nélkül távozott, az ajtó hangtalanul becsukódott mögötte. – Most mit csináljunk? – nézett Kim kétségbe esetten a férfira. – Ne aggódj, megszökünk. Már tudom is, hogyan. Kim felállt és odament a férjéhez. – Hallgatla? – súgta. Kárter magához ölelte a lányt, és oly halkan, hogy azt még a legérzékenyebb mikrofon sem foghatta, felsuttogta. – Pisztoly van nálam, Kim. – ha jön az őr ártalmatlanná tesszük, elvesszük a fegyverét és kilopódzunk. A rendőrségre megyük és figyelmeztetjük béket. Nélküled nincs adó a kezükben, ami zsarolhatnák őt. Az őr a szokott időben hozta a vacsorát. A tálcát letette az asztalra, megfordult, és mielőtt még észbe kaphatott volna, kárter pisztolyával nézett farkas szemet. Csak szép nyugodtan, barátocska. semmi elhibázott mozdulat. Kim, vedd el a sugárpisztoly. Vigyázz! ne menj hozzá túl közel, a <gül> nagyszerű. Na, most pedig az arccal a fal felé. Kim, fogd rá a pisztót, míg én megkötözöm. Öt sem jött messzire, szólalt meg lenézően a lélek jelenlétét visszanyertőr. Várja ki a végét. Kárter a székhez kötözte, betömte a száját, elvette tőle a cella kulcsát és rázárta az ajtót. Emlékezetére hagyatkozva elindult a néma félhomályos folyosó, maga után húzva ki meg senki sem tartóztatta fel őket. Ha a cellában tényleg lehallgató készüléket rejtettek el, már elkaptak volna bennünket, futottát Kárter agyá. Vagy a kiáratnál várnak bennünket? Nem mindegy, most már nincs visszaút. Az elektronikus kulcs a bejárati ajtót is nyitotta. A ház előtt nyitott tetejű autó parkot. Kárter pillanatok alatt döntött. A kocsihoz lépett, az indítő kulcs a helyén, Intett Kimnek, és mire a lány beült, ő már indított. Csak a kapu közelébe érve gyorsított fel, és két rövidet dudálta, hogy idejövet megfigyelte. A kapu hangtalanul kitárult, akadálytalanul kijutott az előváros csendes utcájába. Nem ment ez túl simán? Szólalt meg percek múltán a lassan magához térőként. Kárter nem is hallotta a kérdést, gondolataiba mélye. Hová menjen most? A rendőrségre? Ekkor felmerült emlékezetében raptartói felszereltsége. Honnan szerezhettek sugárpisztolyt, amikor a hd törvénye tiltja a fegyverviselést? Ráadásul a legmodernebb földi kézifegyverek egyike volt náluk. Hirtelen felvillant benne Palatti félmondata. A behemót azt mondta, kapcsolatban áll a rendőrséggel. Most mit csináljon? New Bristolban nem maradhatnak. Ebben a pillanatban eszébe jutott HD city kivett szobája. De a kocsi még mindig a szálloda parkolójában áll. És egyúttal Gormot is meglátogathatná. A fővárosba megyünk, közölte Kimmel. Még tegnap vettem ki szobát az egyik szállodában. Ott kipihenheted magad, s hónapra már talán minden megoldódik. A hoteltől nem messze egy eső kis utcában hagyta a kocsit, és gyalog indultak a szállodához. Az éjszakai portás bóbiskolt, észre sem vette őket. Aludjunk pár órát szólalt meg Carter a szobájukba érve. Tudja valaki, hogy itt laksz? Csak Hans Schwartz. Megbeszéltük, hogy felhívha hazaérni. Reggel a szobájukba kérették a reggelit, majd Carter elindult, hogy fölkeresse Palatti-t. Kimnek azt tanácsolta, semmiképpen sem hagyja el a szobát, és a biztonság kedvéért az őtől elvett sugárpisztolyt is nála hagyta. A zsebében lévő pisztolyt megmarkolva becsengetett Palattihoz. Ezúttal nem engedheti, hogy csapdába egység. Meglefetészerű támadástól tartva óvatosan lépkedett végig a hosszú előtére. Palatti már biztosan értesült a szökésünkről, gondolta, belépett az ajtó. Az előszoba üres volt, és a nappaliban sem talált senkit. Kárter tanástalanul megállt az asztal mellett. Valakinek kell itt lennie, hiszen kinyitották az ajtót. Áj, ne mozduljon, és vegye ki a kezét a zsebéből. Lassan! A fürdőszobából egyenruhás rendőr lépett ki, kezében nagy kaliberű revolverről. Társa a függöny mögül került elő. Kárternek úgy tűnt, rá Nem igen tudta eldönteni, örüljön vagy sem ennek a találkozásnak. Nem bízott a rendőrökbe. Kezét kivette a zsebéből, a pisztoly nélkül. Az egyik rendőr gyorsan megmotozta és elvette a fegyverét. Mit jelent ez? Hová lett Palatti? Palattit letartóztattuk, börtönben ül. Ott majd eltársaloghatnak egymással. Kicsoda maga? Rock Carter, újságíró. Meg akartam látogatni Palattit, és. Vagy úgy, meglátogatni. Honnan ismeri ő? A transportból? Mit követett el? Egyéb dolga nem akadt vele? fagatódzott tovább a rendőr a kérdés figyelmen kívül hagyva. Miről beszélnek maguk egyáltalán? értetlenkedett Carter. A két rendőr összenézett. Na jó, akkor majd mindent elmesél a felügyelőnek, szólalt meg az egyik. A kollégám odaviszi, de ne csináljon semmi meggondolatlanságot. Már azzal is megszekte a törvényt, hogy fegyvert hord magánál. Vagy van rá valamiféle magyarázata? Van, legyen nyugodt. Kárter csodálkozott, hogy az utcán nem vette észre a rendőrautót. Hogy követhettem el ilyen szarvas hibát? Korholta magát. A rendőr felébresztette a szúnyókáló sofőrt, és meghagyta neki, hogy vigye a foglyot az őrszobára. Carter kutya került. Egy jelentéktelen detektívnek nem pakolhat ki, hiszen az épp úgy benne lehet az összeesküvésben, mint Palatti. Csupán egy embert ismert, akiben megbízhat. Svin Gormot! Ő hozzá kell eljutnia. A börtönben már késő lesz, onnan nem tud megszökni. A sofőr nagyon gyorsan hajtott. Az autó az egyik kanyarban erősen balra dőlt. Carter neki a mellette ülő férfinek. Hallotta a rendőr fejének koppanását az üvegen. A vezető minden figyelmét lekötötte, hogy urva maradhasson a gépkocsinak. Carter nyomban kihasználta a véletlen adta helyzetet. Elvette a fegyverét és az ülés alá csúsztatta. Aztán saját revolverét vette magához és a vezető tarkójához nyomta. Álljon meg! Kiáltott rá. Álljon meg! Amint kiszálltam, azonnal hajtson tovább. Ha a rádióhoz nyúl, lelövöm. Az autó lasított, Kárter kiugrott, és eltűnt egy közeli áruházban. A másik kiáraton hagyta el az épületet, fogott egy taxit, és a kikötő bevitette magát. Útközben rendőrségi kordon tartóztatta föl. A személylapját lapját szólt rá arogánsan, tenyerét nyújtva az ablakhoz lépő tiszt. Rövid vizsgálat után visszakapta, és mehetett tovább. A második kordont közvetlenül a bevándorlási hivatel előtt állították fel. Carter? A tiszt a fény felé tartotta az újságíró igazolványt, mintha így jobban ellenőrizhetné annak valódiságát. A New Bristol-i újságnak dolgozik? Akkor mit keres itt H.D. Cikket írök a bevándorlási hivatalról, válaszolta Carter. Interjút beszéltem meg, Mr. karma. Igen, interjút. A tiszt visszadta az igazolvány. Akkor miért nem száll ki? Hiszen megérkezett... Kedélyeskedett. Carter kifizette a sofőrt és követve a tisztet a hivatal felé indult. Felfegyverzett rendőrök álltak mindenütt. Az egész környék készültségben volt. Összefüggésben lehet ez az egész palatti letartóztatásával? Morfondírozott magában Kárter. Legfőbb ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. A rendőr megállt. Itt várjon, tájékoztatom Mr. Gormot. Ne próbáljon meg eltűnni, az embereim tudják a kötelességüket. Carter csak bólintott. Néhány másodperc múlva Swim Gord jelent meg az ajtóba, és kezet nyújtott Carternek, mire a rendőrtiszt kisi lógó orral támozott. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan végez. Jöjjön be Carter, megtalálta a feleségét? A szállodában adtam, megengedi, hogy felhívjam, szeretném biztonságban tudni. Természetesen, felelte Gorm és már nyújt is a videófon kapcsolója felé. Amikor a képernyőn megjelent, Kim, Carter határozott hangon így szólt. Kim, azonnal hagyd el a szállodát, ügy taxiba és a legrövidebb úton gyere ide a bevándorlási hivatalba. A föltartóztatnak csak annyit mondj, Swim, gon, vár rád. Megértettél? Igen, de... A többit majd elmesélem, ne veszteges egy percet sem. Itt várunk. 15 percen belül ott vagyok. A képernyő elsötétedett. Miért kell a feleségének idejönnie? jönnie, Kárter? kérdezte Garn. Van valami különös oka a kérésének? Több oka is, uram. Kim megint veszélyben forog. Ó, oh, majdnem elfelejtettem. Köszönöm, tette le a fegyvert az asztalra. Egy lövés sem adtam le belőle, bár kénytelen voltam megszökni egy rendőrautóból, miután letartóztattak. Remélem nem lesz következménye. Meséljen el mindent követelte Gunn rezzenetlen arca. A megfigyelő csak szeme csillogásából következtethetett izgatottságára. És Carter mesélt. Elmesélte, hogyan találta és szöktette meg kimet Bizonyos határik megbizott gondban, kénytelen volt, hiszen senki másra nem számíthatott, ezért beszélt neki a tervezett kucsról és benne Kim szerepéről. Csupán saját megbizatását hallgatta el. Nagyon örülök, hogy mindezt elmondta nekem Carter. Látom maga becsületes, megbízható ember. A szervezkedésről természetesen mi is tudunk. Vannak embereink. Pálátit is ezért tartóztattuk le. Az ostoba fajankó telekürtölte a várost azzal, hogy kormányfő akar lenni. Pedig ő csak kicsinke csavar a gépezetben. Ezt természetesen nem is sejti, és a buta emberek gőgével főszereplőnek képzeli magát. Közelebb hajót és kutatóan nézett kárterre. Azt nem tudta meg, hogy ki a szervezet vezetője. Carter megrázta a fejét. Sajnos nem. A bajuszos férfi beszélt valamilyen főnökről, de nevet nem említett. Talán Palatti ellárulja. Talán. Most hallgatják ki. Carternek eszébe jutott valami. Palatti nekem azzal hencegett, hogy a rendőrség magasrangú beosztottjai is a szervezethez tartoznak. Ha ez valóban igaz, nem szöktethetik meg a börtönből? Valóban ezt mondta? Nézett rá meglepetten Gorm. Nem tudom elképzelni, hogy a mi emberei. Hívást jelzett a videófon. Gorm vételre állította a készüléket. Igen. Egy fiatal hölgy keresi. A személyi lapja szerint Kim bloknak hívják. Őt várjuk, engedjeve be. Gorm kikapcsolta a videófont, de az továbbra is adásban maradt. Van még valami? Egy rendőrségi jelentészőr az egyik fogójnak sikerült megszökni a rapszállítókocsiból, miközben kihallgatásra vitték. Bizonyos Louis Palatti? Igen, sőr, honnan tudja? kérdezte meglepetten a titkát. Válaszodás nélkül kapcsolta ki a készüléket. Kárterre nézett. Igaza lett, Carter, már a rendőrségünkben sem bízhatunk meg teljesen. Attól tartok, tájékoztatnom kell Ron Baker-t. gor a pisztóljjal játszadozott. Aztán a fegyvert hirtelen Tartsa meg, ki tudja, talán még hasznára lesz. Köszönöm, uram. Szeretnék öntől kérdezni még valamit. Van a kormánynak állandó összeköttetése a földdel? Semmilyen kapcsolatunk nincs, kárter, rázta meg a fejét a hivatalnak. A föld számára mi nem létezünk. A foglyokat egyszerűen csak ide szállítják. Minden automatikusan működik. De ezt maga is tapasztalhattam. Az űrhajók leszállnak, és azonnal indulnak vissza. A hádész körül keringő űrbázis rádió összeköttetésben lehet a felszín támaszpontokkal, de ezt is csak feltételezzük. Hogy miként ellenőriznek bennünket, nem tudjuk. Miért kérdezik? Az ajtó felől hallatszódó kopogás szerencsére elterelte Garnk figyelmét, és így Carter megmenekült a válaszadástól. Tessék! kiáltott ki az igazgató. A titkár kíséretében kím lépett az irodában. Útközben háromszor feltartóztattak, de a neve csodákra képes, Mr. Gorn. Minden rendben? Fordult a férjehez. Pálatti megszökött, mondta Carter. Újabb bizonyíték arra, hogy a szervezet sokkal befolyásosabb, mint azt korábban gondoltuk. Vajon honnan irányíthatják őket? Minden esetre még ma beszélek Békerre, ígérte Gorn és nem fogok megfeledkezni arról, hogy megemlítsem érdemeiket. Az ilyesmi mindig számít. Talán Béker szakíthatna időt arra, hogy találkozzon velünk, javasolta Carter. Béker nagyon tartózkodó Carter. Még a barátaival is ritkán találkozik, de az ön esetében talán kivételt tesz. Gorm felállt. Jöjjön vissza hónap, vagy hónap után, és legyen nagyon óvatos. Lehetőleg maradjon a szállodában. Tudunk vigyázni magunkra. Gorm átnyújtott nekik egy különleges igazolványt, amelynek segítségével minden kordon megnyílik előttük, és megígérte, ha tud valamit, felhívja őket. A házaspár akadálytalanul érte el a hotelt. Carter felhívta Hans Schwartzot és Klaus Siedlert New bristol -ban. Barátjának elúságolta, hogy megtalálta Kimet, főnökértől pedig nagy nehézségek és beígér szenzációs riportok árán, újabb szabadságot kapott persze fizetés nélkül.